Рахувала гроші у червоному гаманці. Звичайно, часом щось змінювалося в цьому розпорядку. Але будильник, чайник, шафа лишались зі мною. Життя горіло, як сірник. Я погладжувала поліровані дерев'яні бильця сходів і несподівано подумала, що до мене давно ніхто не доторкався. Перед дверима, що вели до обідньої зали, тої самої, у яку я потім входила ранком, прислужувати мсье Паскалю, матуся жиже тицнула мені в руки тацю з вином і розчахнула двері, за якими чувся легенький світський гамір. От саме тоді на мене і накотилось те відчуття про потрапляння до іншого виміру. У усіх кутках зали полегкотіло тьмяне світло, на його острівцях немов груди в воді стояли кілька чоловік і туркотіли мов голуби. Я була стороннім предметом котрий невідомо яким чином опинився серед гарно вбраної юрми. «Ось і вино!» – указуючи на мене, сказав Мсія Паскаль. «Так, я була вином. Воно саме прийшло до ваших порожніх келихів. Мені лишалося відкрутити собі голову, нахилитись в реверансі і розлитись по них. Усі почали всідатися за стіл. Людей було небагато, я спостерігала за ними, поки вони розміщувалися. Звичайно ж, зустрілася поглядом з Іванком Джоном. В оточенні всє Паскаля, цього дивака і відлюдника, мені трапилася гарненька слов'янка. Попри те, що ми не сказали одне одному жодного слова, я поводився досить чемно, мене не полишала думка про те, якого кольору її білизна. Тут була і худорлява, темноволоса жінка, тільки тепер її волосся старанно укладено дрібними хвилями. Це не надавало їй краси. Вона не здалась мені привабливою, але її трохи розкосі очі випромінювали те, що я б назвала хіттю. Губи були нафарбовані такою яскравою помадою, немов вона щойно розгризала закривавлену тушку упольованої тварини. Був той хлопчина, котрий сушив біля вогнища у дерев'яній кав'ярні свої кросівки. Він не змінив цього взуття, можливо, просто не мав нічого іншого, і намагався скоріше сісти за стіл, щоб сховати ноги за довгою скатертиною. Був ще один, його я досі не бачила, нервового вигляду пан років 35, з гострим носом і пронизливими очима. Він рухався, як маріонетка. Хтось на горі безтямно смикав його за кінцівки. Був і той, кого Мсія назвав Федом. Вираз його пристрасного смаглявого обличчя красномовно промовляв «Жінкам без целюліту не наближатися». Була ще одна незнайомка в лискучій сукні, яка щільно облягала фігуру і швидше скидалась на купальник. Я б воліла побачити у цьому середовищі ще й тих музик, але вони, певно, поки що не мали доступу до цього поважного товариства. Вино, досить вправною годою, пройшлося повз гостей, котрі почали заправляти серветки за свої комірці і наблизилися до господаря. Усе відбувалось так, як я і передбачала, тобто як у кіно. Всі паскальки внув головою, я пішла обходити гостей, жінки поглядали на мене з не меншою зацікавленістю, ніж чоловіки. «Вона звідти чи звідси?» – запитала хижачка. «Звідти?» – відповів мсье Паскаль. «Уявляю, як важко було налажитись на такий крок», – співчутливо зауважила друга жінка. Її голос мені здався знайомим, але я не могла зосереджуватися на цих дрібницях, Адже якраз наливала вино у келих Іванка Джона. Він слідкував за моїми руками і мовчав. У цю мить я згадала, як ковзала пальцями по гладких бильцях і подумала інакше, ніж тоді, про те, що я й сама давно ні до кого не доторкалася. Коли вино було розлито, я запитально поглянула на господаря, що далі? Він посміхнувся і указав очима на вільне місце. Там стояла зайва тарілка. Сідайте з нами. Ви так гарно нагодували нас минулого разу, що маєте повне право приєднатися до нашого товариства. Я завжди був проти експлуатації людини людиною Я за рівноправ'я. Звикайте. Добре.